Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaku rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalakum inha zawjah Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaku allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu attaku allaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum aamalakum wa yakfir lakum zunubakum Wa ma yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fazan Amma ba'du Fa inna astakul hadisi kitabullah wa khairul hadithu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull Para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan izin dan taufiknya kepada kita Untuk bisa kembali duduk di tempat ini Dan untuk bisa kembali melanjutkan acara kita Membahas tentang kwa'id fikhiyah Dan seperti yang disampaikan oleh Akhuna Ihsan Hafizullah Ta'ala Kita pada kesempatan yang mulia ini akan membahas sebuah kwa'idah Yang berbunyi Atatawu'u awsa'u al fardih atau minal wajib bahawa sunnah lebih luas daripada wajib sunnah lebih luas dari wajib ini qa'idah sangat bermanfaat untuk kita ketahui dan akan kita berikan tatbik ya, penerapan qa'idah yang besar ini dalam kehidupan kita di mana kita sangat membutuhkan tentang qa'idah yang Agung ini, kita meminta pada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami kaidah ini. <coughs> Sekali lagi, bahwa kaidah yang akan kita bahas adalah at-tatooq atau min al-fardh yang sunnah atau sunnah lebih luas daripada wajib, sunnah lebih luas daripada fardhu. Apa ini yang dimaksud dengan Al-Tataww' al Sebagaimana dikatakan oleh para ulama Ismun lima syuri'ah Ziyadatan alal fardu Wal wajib Sebuah nama, sebuah ungkapan Bagi sesuatu yang disyariatkan Sebagai ziyadah yani Sebagai tambahan Atas sesuatu Yang diwajibkan Atas fardu dan wajib dan sinonim daripada tatawwa adalah Al-Nafl atau Mandub Nafl atau Mandub, Nafilah Kalau ada orang yang mengatakan ini Nafilah Atau ini Mandub ya Nadab atau Sunnah ya. Ini merupakan kesamaan atau persamaan kata Atau tawwa Atau tawwa adalah sesuatu yang yang disyariatkan, yang disyariatkan, dan bentuknya merupakan tambahan bagi kewajiban. <coughs> adapun al-fard, adapun al-fard ya, adalah e, merupakan sinonim dari ungkapan wajib, dari kewajiban. Ini menurut jumhur ulama usul, di mana kita pernah membaca apa yang didefinisikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu tentang makna dari farud atau wajib. Di mana beliau berkata rahimahullahu ma bihi syari'u ala wajhi al-ilzam. Ma bihi syari'u ala wajhi al-ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat ala wajhil al ilzam. Dengan ilzam Ya, ilzam itu sesuatu kewajiban mesti harus dilakukan ya, kemestian dan hukum wajib sebagaimana disebutkan oleh beliau yusabu fa'iluhu imtisalan wa istahikul iqab tarikuhu wa istahikul iqab tarikuhu orang yang melakukan sesuatu yang wajib, dia melaksanakan kewajiban maka dihukumi dia mendapati atau mendapatkan pahala. Lusab fa'iluhu imtithalan. Karena betul-betul imtithal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul ingin menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya. Wa yastahiqu al'iqaba tariku. Sedangkan orang yang meninggalkannya itu berhak untuk mendapatkan iqab untuk menabatkan sanksi Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu ibadah sunnah mensyariatkan ibadah sunnah tentunya ada hikmahnya hikmahnya dijelaskan oleh para ulama bahawa Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya sesuatu yang wajib dan menyediakan bagi setiap jenis bagi kewajiban tersebut jenis yang mirip dengan kewajiban ya yakni dari sisi tambahan pahala dari sisi tambahan pahala dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk menutupi celah-celah kekurangan dari kewajiban yang dilakukan oleh hambadnya kaidah yang akan kita bahas at-tatawu' au sa'un al-fara'id ini kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami kita lihat ulama berkata wa qaddalat hadhihi al ala anna hadhihi nawafil wat-tatawwu'at ausa baban min al-fara'id kaidah ini ya ini menunjukkan Bahawa an nawafil atau tatawuat atau hal-hal yang sunnah babnya lebih luas daripada bab wajib di mana haitsu yurakhasu fiha ma la yurakhasu fil faraid di mana di dalam bab nawafil bab sunnah diberikan keringanan keringanan yang tidak diberikan di dalam hal yang wajib. Banyak sekali keringanan keringanan yang kita dapati dalam masalah tato'w, dalam masalah ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itu, kaedahnya adalah at-tato'w ausah min al-fard. Apa hikmahnya? Bahawa yang sunnah lebih luas daripada yang wajib Hikmahnya adalah Takthirun nafli wa taishirud dukholifi yeah. Adalah memperbanyak Melakukan ibadah sunnah Kemudian memudahkan bagi kita manusia untuk memasukinya Untuk melakukannya Ini hikmah dari koida ini Hikmah dari pernyataan bahawa Ibadah sunnah itu lebih luas atau bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. Bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Aduroja yang Allah menyakin, setelah kita mengetahui kaidah ini sekali lagi bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. Ata'wur, ata'wur, awsa min al-fard. Bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. Apa dalil-dalil Dari Sunnah Tentang kaidah yang penting ini Ada beberapa Dalil yang insyaAllah Saya bacakan dalam kesempatan yang mulia ini Agar kita lebih memahami Dan lebih mantap Memegang kaidah ini Kemudian setelah itu Kita akan mencoba Membacakan contoh-contoh penerapan dari Kaidah yang penting ini Yang pertama Hadis Amir Ibn Rabiah Amir bin Rabiah Seorang sahabat Nabi yang mulia ya, Yang Beliau Adalah salah satu sahabat yang per Pertama Masuk Islam Ya artinya Di awal-awal Islam masuk Islam di Mekah dan pernah juga sempat beliau hijrah ke Habasyah dan beliau wafat tahun 33 Hijriah Amiruddin Rabi' bin Rabi', ah, hmm. Rabi ah, radhiyallahu an dio pernah berkata Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar yusabbih yumi ubiraasihi kibala ayya ayi wajhin tawajjah Walam lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasnau zalika fi as-salatil maktubah amir ibn rabi'ah radhiyallahu an berkata aku melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas tunggangannya bertasbih dan beliau mengisyaratkan dengan kepalanya. Kibala ayi wajhin tawajjah Ya, kehadapan manapun dia menghadap. Ya, kemanapun dia menghadap, dia isyaratkan dengan kepalanya. Dan kata beliau, kata Amir bin Rabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut di dalam solat yang wajib. Di dalam solat maktubah, di dalam solat yang wajib. Hadis ini dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang kedua adalah hadis Jabir. Yang dimaksudilah Jabir ibn Abdullah ibn Amr al-Ansari. Liya al salasati sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an adalah merupakan sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah yang wafat pada tahun 78 Hijriah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata Kāna Rasūlullāhi sallallāhu alayhi wa sallam yuṣallī 'alā rāhilatihī haythu tawajjahat Fa idhā arāda al-fariḍata nazala fa-stakbala al-qiblah Jabir ibn 'Abdillāh radiyallāhu 'anhumā, beliau berkata Rasulullāh sallallāhu alayhi wa sallam melakukan salat di atas kendaraannya di atas tunggangannya kemanapun tunggangannya itu mengarah fa'idha al faridah apabila beliau ingin melaksanakan solat fardu nazalah, maka beliau pun turun fastakbalal kiblah kemudian beliau menghadap kiblat. kemudian beliau menghadap kiblat. hadis ini dikeluarkan oleh al-imam al-bukhari dalam sahihnya pemirsa dan pendengar radio roja yang Allah muliakan tentang dua hadis yang tadi dibaca ulama berkata dalal hadisani as-samiqani ala wujudil farqi bainas salatin nafilati wal fariidati min جهة سقوط شرط استقبال الكبلة في صلاة النفل وعلى جواز أدائها على الراحلة والعلة في ذلك هي حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل علامة بركاته يعني مقصد الله شيخ محمد بن صلى الله رحمه الله تعالى هدث atau dua hadis tersebut yang tadi dibaca menunjukkan tentang adanya perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat wajib dari sisi hilangnya syarat menghadap kiblat ya hilangnya syarat menghadap kiblat dalam sholat sunnah kita tahu menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya solat. Abdullah seseorang tidak menghadap kiblat, ya, maka tidak sah solatnya. Adapun dalam solat sunnah maka gugurlah kewajiban ini atau syarat ini. Dan hadis ini menunjukkan tentang atau dua di sini menunjukkan tentang bolehnya Melaksanakan solat sunnah di atas tunggangan Al-Rahilah Apa illatnya? Sebabnya adalah hamlul insan Untuk membawa manusia dan memotivasi manusia untuk memperbanyak sunnah-sunnah Memperbanyak solat-solat sunnah Ya Lihat bagaimana Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam berada dalam tunggangannya beliau salat. Ke manapun arah e, tunggangannya tersebut. Dan sebuah contoh yang indah, contoh yang luar biasa yang dicontohkan oleh nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. hari-harinya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berada di atas tunggangannya, Rasul yang mulia Alisulatullah Sallam melaksanakan solat. Dan di sini merupakan hal yang indah yang bisa kita saksikan, yang bisa kita peroleh khabarnya dari apa yang disampaikan oleh dua sahabat Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam dan menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah s.a.w. mencontohkan kepada kita bahawa sunnah itu lebih luas daripada yang wajib dan bagi kita ya, bagi umat yang mencintai Nabi Muhammad s.a.w. maka hendaknya kita mengikuti apa yang dicontoh oleh beliau alaihi salatu wassalam Hadis berikutnya yang ketiga adalah hadis Imran ibn Husain Hadis Imran ibn Husain beliau juga seorang sahabat yang mulia ya, yang bernama Imran ibn Husain ibn Abu Ubaidillah ibn Khalaf Al-Khuzai Beliau masuk Islam ketika Perang Khaybar Atau di tahun Perang Khaybar Dan beliau adalah seorang sahabat Yang membawa bendera Khuzah pada Fath Fath Mekah Merupakan sahabat yang utama Dan merupakan fakihnya sahabat Dan beliau terkenal Dengan sahabat yang doanya diijabah Bila beliau berdoa mustajab doanya Allah mengijabahi doanya dan beliau wafat tahun 52 hijriah ini Imran bin Hussein sahabat yang mulia Imran bin Hussein radhiyallahu an beliau berkata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an salati ar-rajuli qa'idan <coughs> Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Tentang solatnya seseorang dalam keadaan duduk Tentang solatnya seseorang dalam keadaan duduk Nabi yang mulia alaihi salatu wa Menjawab Man salla qaiman fahuwa afdal Wa man salla qaidan falahu nisfu ajril qaim وَمَنْ صَلَّنَا إِمَنْ فَلَهُ النِّسْفُ أَجْرِ الْقَائِدِ Rasulullah s.a.w. menjawab Barang siapa yang solat dalam keadaan berdiri Maka ini lebih utama Sekali lagi Barang siapa yang solat dalam keadaan berdiri Kata beliau Ini lebih utama وَمَنْ صَلَّ قَائِدًا Barang siapa yang solat dalam keadaan duduk Ya Falahu nisfu ajril qa'im Maka dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang solat berdiri Dia mendapatkan setengah pahala dari orang yang solat berdiri Waman sallana iman Dan barang siapa yang solat sambil tiduran Barang siapa yang solat sambil tiduran ya. Falahu nisfu ajril qa'idi Maka dia mendapatkan setengahnya pahala Orang yang solat dalam keadaan duduk Hadis ini Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala dalam Sahihnya. Sisi pendalilan Dari hadis yang kita baca Barusan Yaitu hadis Imran Ibn Hussein Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Imran bin Husain radhiyallahu an tentang solatnya seseorang yang e, duduk, Rasulullah SAW berkata solat berdiri itu lebih utama, solat duduk pahalanya setengah dari solat orang yang berdiri, solat yang orang tidur pahalanya lebih, lebih sedikit lagi iaitulah yani setengahnya orang yang e, duduk. Sisi pendalilan. Dari hadis yang mulia ini Kata ulama Dalla hadis Dalla hadis Hadis ini menunjukkan Ala sihhati solatil qaidi Wal muttaji'i Fi solatil nafilah Hadis ini menunjukkan tentang Sahnya solat orang yang duduk Dan Sahnya orang yang Solat dalam keadaan berbaring Fi solatil nafilah tetapi dalam solat sunnah. Walau anah yajuzul Muslimi an yantafila an an yatenefla maaf an yatenefla, wahyu muttajj. Juga hadis ini menunjukkan bolehnya seorang Muslim melakukan solat sunnah dengan berbaring. Ya, melakukan solat sunnah dengan berbaring lakinna ajrohu alal nisfi min ajri solatil qaid tetapi pahalanya yang dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa itu ia mendapatkan setengah pahala dari orang yang duduk fayakunu alal ruba min ajri solatil qaid dia mendapatkan seperempatnya dari pahala orang yang berdiri. Wa min huna dari sini kita mengambil kaidah annatatawa au sa'u baban min al-fard bahwa bab tatawu bab sunnah itu lebih lebih luas daripada bab wajib. Hadis berikutnya, hadis yang akan kita bahas, hadis yang keempat adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita atau salah satu uh, isteri dari Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah ummul muminin, ummul muminin. Ya? Rabbil Allah anha dan terkenal, terkenal. Beliau berkata Aisyah berkata dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata yawm, pada suatu hari Nabi SAW masuk menemuiku. Ya, menemui aku. Faqala Beliau berkata. Dia bertanya, Nabi bertanya kepada Isteri beliau sallallahu radhiyallahu anha. Rasul berkata, hal indakum syai? Hal indakum syai? Ya. Hal indakum syaih Apakah ada sesuatu pada anda Maksudnya ada makanan tidak Kata Rasulullah SAW Ya Faqulna maka kami menjawab Kata Aisyah La Tidak ada Ya Tidak ada Qal Rasulullah SAW berkata fa Fa'ini izan sa'im kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Thumma atan yauman akhar. Kemudian di hari yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi kami. Fakulna ya. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Dan kita katakan bahwa kami diberikan sebuah hadiah makanan. Ya. Fakal dan Rasulullah SAW berkata, Arinihi, tampakkan padaku. Kemudian beliau berkata, Fakot asbah tu saiman. Tadi pagi saya puasa, fakal. Kemudian Rasulullah s.a.w. makan Kemudian ya. Rasulullah s.a.w. makan Sisi pendalilan Hadisnya riwayat muslim Sisi pendalilan dari hadis yang mulai ini Hadis ini menunjukkan Jawaz insya'in niyati fil nafli fi asna asna'in nahar Walayajuzu thalika fil fard fadal ala an da'iratu at-tatawwu' aw sa'a min fardhi ya uh, hadis ini menunjukkan bolehnya berniat dalam puasa sunnah di siang hari ya dan hal tersebut tidak boleh dalam puasa wajib puasa ramadan ya fadalla maka hal ini menunjukkan bahawa at-tatawwu' Bab tatawu lebih luas daripada bab wajib. Eh? Ya? Bab tatawu lebih luas daripada bab wajib. Ini beberapa dalil yang bisa kita sampaikan untuk kaidah yang penting ini, bahawa atau tato'l aushah inal fard. Bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. Kita lihat contohnya kali contohnya. Penerapan dari kaidah yang penting ini. Yang pertama, ya, yang pertama Tasihhu salat al-qaidi wal-muttajii fil nafilati bi khilafil fara'id. Ah, ya. Apa yang bisa kita ambil dari kaidah ini? Yang bisa kita ambil dalam penerapan kita Dalam kehidupan kita Bahawa Solatnya Orang yang duduk Atau berbaring Atau berbaring Di dalam solat sunnah dihukum misah Berbeda dengan Solat wajib Kalau solat wajib Dia wajib berdiri Yang itu merupakan rukun Ya itu merupakan rukun, kecuali kalau kondisi sakit. Soal ya, di kaw iman, filem testat tidak fakaidan, filem testat tidak fakaidah jambin. Solat dalam keadaan berdiri, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa berbaring. Tapi dalam solat sunnah, walaupun kondisinya tidak sakit, ya boleh duduk. Karena apa? Karena kaidahnya at-tawur. Ausah dari Fard, ya, at-tatwah, ausah dari Fard. Bahwa yang sunnah, bab sunnah lebih luas daripada bab wajib. Ini yang pertama. Jadi kalau misalkan aku naik sun, solat malam misalkan, capek, ya, karena di saatnya lagi capek, duduk, Allah akbar, ya. Tapi pahalanya berapa? Pahalanya setengah dari sholat yang Berdiri Dan ini menunjukkan juga sholat yang berdiri Ini pahalanya sangat-sangat besar Allah siapkan ya Yang Allah siapkan ya. Bagi orang-orang yang Bersungguh-sungguh Dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Contoh yang kedua La yushtaratu Istiqbalul kiblati Fi solat Tataww'i Fi safar Bi khilafi al fardh Ya Yang Kedua Tidak disyaratkan Menghadap kiblat Dalam Solat Sunnah Ya Ketika Safar Beda Masalahnya Dalam solat Wajib Solat wajib Harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Ya, Ada pun surat sunnah tidak Boleh Menghadap selain ke kiblat. Ini merupakan keringanan bab Sunnah luas ya, Bab sunnah Luas Berikutnya, yang ketiga Tadi masalah kiblat. Yang ketiga Anna filatu tasihuh Fis safari ala rahilah Ya, bahwa solat sunnah itu sah hukumnya ketika safar berada di atas kendaraan. Walau biduni darurah, walaupun tidak darurat. Ha, walaupun tidak darurat. Ha, kalimat walau biduni darurah ini perlu kita perhatikan. Walaupun bukan dalam keadaan darurat. Beliau berkata, sewa, kan? Tetapahilah sejara, am tajirah, am bagir, am mujair. Dalam, sama saja, kendaraannya. Apakah bentuknya mobil seperti zaman sekarang, sejarah, eh? Ya? Atau tajirah, pesawat, atau onta, atau yang lainnya, ya? Sejarah, ketika di mobil. Kita uh, bisa solat, <tuh> bisa uh, solat. Apalagi disukirin sama, uh, ada yang nyupirnya kan, solat, solat duha, bisa. Ya? Walaupun tidak menghadap ke kiblat, walaupun tidak menghadap ke kiblat, ya, di mobil solat, Allahu akbar. Ya, ini keringanan at-tatawu' atau sa'in al-fard. Seperti dalam macet-macet di Jakarta ini. Ya, daripada Dari ya, ngomong enggak karuan macam-macam ya. Kesel salat Allahu akbar baca. Ya. Eh. Ayat. Kemudian pakai isyarat. Dia boleh menghadap ke pun mobil itu menghadap. Ya yum'ir rukuk wa sujud ketika rukuk dan sujud pakai isyarat pakai isyarat ketika rukuk isyarat subhana Subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman terus sujud pakai isyarat juga baca subhana Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah indah agama Islam ini mudah ya yeah selalu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala selalu berada di atas ibadah dan zikir ya agar selalu disebut oleh Allah ya wa kimis solat li zikri kata Allah wa kimis solat li zikri tegakkanlah solat untuk mengingatku fazhkuruni azhkurkum kata Allah fazhkuruni azhkurkum ingatlah aku Niscaya aku mengingatmu Dikala tidak ada yang mengingat kita Kita zikir pada Allah Ya Allah mengingat kita Dikala tidak ada yang menyebut kita Kita zikir pada Allah Allah akan sebut kita Apalah tidak sebutan dari manusia Walaupun seluruh manusia yang ada di dalam sebuah bumi ini Kalau Allah tidak Memuliakan Atau kalau Allah, tidak meng, kalau Allah menghinakan Tetapi Ketika Allah memuliakan Ya, menyebut hamba tersebut karena hamba tersebut berzikir kepada Allah maka hamba itu enggak butuh sebutan dari seluruh manusia walaupun seluruh manusia di atas muka bumi ini menyebutnya nah berikutnya contoh berikutnya eh salat tatawu la yusra'u lahal adzan wal iqamat mutlaqan salat sunah itu tidak disyariatkan adanya azan dan komat secara mutlak. Secara mutlak. Nah, ini beda dengan solat wajib yang merupakan keringanan. Kita enggak mesti azan dulu, enggak qomat dulu. Bahkan bid'ah kalau melakukan azan dan komat ketika mau solat misalkan solat sunnah, ya? solat duha misalkan, solat syurok, solat ee, rawatib dan seterusnya sholat witir sholat malam ya. sholat tahajud maksudnya tidak disyariatkan kemudian berikutnya dalam sholat sunnah tidak disyariatkan berjamaah berbeda dengan sholat e, fardu ya sholat sunnah tidak disyariatkan sholat, apa, sholat dengan melakukan jamaah Kecuali Dalam solat-solat tertentu Seperti istisqa Solat gerhana Solat uh, Tarawih Ya Nah Tetapi kata syikh Wala ba'sa An yusallit taw'a Ahyanan fil jamaah Tapi tidak mengapa Terkadang melakukan solat sunnah dengan berjanaah, tidak mengapa. Ya? Bihla fil fard, beda dengan solat fardu wajib berjanaah, wajib berjanaah. Berikutnya, wahada saya kira uh, terakhir ya, contoh akhir, uh, yusra. في صلاة النافلة السؤال وتعوذ إنك لا وتأية رحمة أو آيات عذاب. وأم الفريضة فإنه جائز غير مشرع. نعم. لشريات كان dalam solat sunnah minta pada Allah. Ketika kita baca ayat rahmat minta rahmat. Mendapatkan kita baca ayat surga ya Allah masukkan ke surga minta ketika kita baca ayat azab minta kepada Allah agar dilindungi ya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab nah ha ini adapun di solat fardu kata Syekh Muhammad Shalih Amin tidak disyariatkan wairu masyru' tapi bolehnya boleh tidak jais kata beliau boleh tapi tidak masyru' tidak disyariatkan wallahu aalam iswab ahsan Ya, mungkin ini saja ya, yang bisa kita sampaikan dan ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Nah, nan barakallahu fikum jazakumullahu khair. Pendengar dan pemirsa JTV demikian ya. penjelasan dan uh, syarah dari materi dan tema yang kita bisa simak bersama bahwa Sunnah atau tatawok lebih luas daripada yang wajib dengan kuotaman kuotaman yang tadi disebutkan dan kemudian kami berikan kesempatan bagi anda untuk memperdalam pemahaman untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini atau yang e, terkait dengan tema ini silakan di 0218236543 dan pesan singkat anda bisa sampaikan di 0819896543 kita anggap untuk penonton yang pertama halo Halo, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, bapak di mana? Dari Pak Sahlan di Sumatera Utara. Pak Sahlan, Sumatera Utara. Baik di Sumatera yeah. Utara. Silakan, fadl. Ah ini, Ustaz saya ingin bertanya, hmm. uh, seseorang solat uh, sunnah, hmm. misalnya solat duhan. Hmm. Dia rakaat pertama, rakaat kedua itu baca satu ayat satu ayat surah Al-Baqarah. Iya. Kemudian ada seseorang lagi, dia solat dua rakaat duha itu satu juz surah Al-Baqarah. Hmm. Tapi dia solatnya duduk. Iya. Ah, gimana Ustaz? Yang mana kita, yang mana yang lebih baik ini? Iya, iya. Dia berdiri tapi membaca surat yang pendek. Hmm. Dibandingkan dengan yang duduk tapi membaca surah yang panjang. Baik. Ah, itu aja Ustaz Baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Jazakallah <tuh> khair pak Sahlan. Baik. Wa rokholah fiq. Dan e, pak Sahlan terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Tentunya yang bagus adalah pak Sahlan, sholatnya berdiri, bacaannya panjang. Ya, nah, ini pertanyaan pasalnya sulit dijawab. Nih. Ya, mana yang lebih bagus, solat duduk dia pi apa namanya bacaannya panjang, berdiri bacaannya pendek. Ya, eh, Allah wa alam. Anda tidak bisa menjawab tentang pertanyaan ini, tetapi eh, yang semua sisinya bagus ya, eh, solat yang duduk dengan bacaan panjang. Utama dari sisi bacaan panjangnya itu Quran, karena satu huruf dia mendapatkan pahala yang banyak. Ya. Dari sisi solatnya, solat berdiri lebih utama daripada solat duduk. Ya. Tapi dari sisi keumuman apa lebih utama? Saya belum bisa menjawab. Allahumma alam, biswap. Nah. Menyambung pertanyaan Pak Sahlan, ada yang hmm. uh, sama. Uh, Assalamualaikum warahmatullah saya. Ingin memerocahkan hafalan dan mm -hmm. saya membaca hafalan saya dalam mm -hmm. solat solat sunnah. Mm -hmm. Karena panjangnya maka mm -hmm. uh, pada akhir-akhir uh, Rakaat saya mm -hmm. duduk. duduk saat. Apakah yeah. ini diperbolehkan? Oh ah, ya boleh, boleh, hmm. boleh. Karena solat sunnah diperbolehkan duduk. Sebagaimana tadi dalam hadis uh, hadis Imran ibn Hussein. Eh Ya yeah. hadis Imran ibn Hussein. Ketika Imran bin Hussein, Rasulullah anhu nah. ya, bertanya tentang salatnya seseorang dalam keadaan duduk, ya, Rasulullah SAW memberikan Jawaban bahawa salat berdiri itu lebih afdal. Hmm. Ini mentasjir memberikan semangat bahawa kita hendaknya lebih semangat dengan berdiri. Tetapi salat duduk dalam salat nafila boleh. Tetapi kata Rasul, pahalanya setengah dari pahala orang yang Duduk, pahalanya setengah daripada orang yang duduk. Berbaring pun boleh, berbaring pun boleh, tetapi pahalanya setengah dari yang duduk. Ya. Eh, tadi yang duduk pahalanya lebih eh, setengah daripada yang berdiri. Maaf, ya. Kalau yang berbaring pahalanya lebih sedikit daripada yang duduk. Ini setengahnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bagi ikhwah ya, yang punya hafalan dan ingin muraja. Di solat di malam atau di waktu duha Maka Kalau misalkan dia capek ya, Berdiri boleh duduk Subhanallah Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita Untuk melakukannya Karena janji dari Rasulullah SAW Bagi yang membaca Ayat-ayat Allah Dalam solat itu pahalanya besar sekali ya, Pahalanya sangat besar lebih Satu ayatnya lebih baik daripada Ontak setelah itu lebih baik daripada satu unta begitu juga seterusnya subhanallah ya wallahu aalimus sabatu lagi ahsan pertanyaan jazakallahu khairan nah. satu pertanyaan telepon kami angkat uh, semuanya pasal demikian jazakallahu khairan Sumatera utara ya halo silakan halo asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wa dengan siapa di mana ini dengan Umu Sabil di Tuban Jawa Timur silakan Umu Sabil Iya, mm -hmm. mau menanyakan tentang Salat sunnah, Ustaz Iya. Yeah. Apa untuk Salat sunnah itu apa diwajibkan untuk apa? takbir? Setelah takbiratul ihram, mm -hmm. terus baca surat eh doa mm -hmm. istit? Eh. Doa istiftah? Iya, yeah. iya, iya Apa itu diwajibkan itu? Terus mm -hmm. untuk Salat sunnah kan dua rakaat, dua rakaat. Yeah. Apa itu? pakai takhiyat akhir atau pakai takhiyat awal iya, sudah itu ya, saja Ustaz, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertanyaan okay. yang pertama doa istiftah ya, umum harus ingat itu hukumnya sunnah, baik dalam sholat sunnah dan sholat wajib ya tetapi tidak boleh kita tinggalkan Maksudnya Atau maksudnya tidak boleh kita e, e, e, Remehkan Bukan tidak boleh kita tinggalkan Tidak boleh kita remehkan ya. Ah sholat sunnah ini ya, Langsung aja dah Al-fatihahnya saja Juga suratnya tidak dibaca Tidak ada sebagian orang ber ber ber Berpendapat demikian ya. Jadi baca istiftahnya Baca istiftahnya Ya, jadi salat itu uh, sempurna. Sebaik-baik salat sempurna. Baik itu salat sunnah apalagi salat wajib. Baik itu salat sunnah apalagi salat wajib. Nah. Uh, tentang pertanyaan yang kedua, ya, apakah pakai tah eh tahiyat yang awal atau akhir? Pakai yang akhir. Ya, pakai yang akhir. Dua rakaat salam, dua salam, pakai yang akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ya fil alamina innaka hamidum majid. Ya sebagian orang mengatakan karena salat sunnah cukup sampai apa? Sampai syahadat saja. Ya, ini tidak tepat. Ya, itu sampai akhir. Sampai fil alamina innaka hamidum majid dan minta doa yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya seperti kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. barangkali ini saja ahsan yang bisa saya sampaikan. Ya, saya minta maaf apabila ada kekurangannya dan tentunya banyak kekurangannya saya yakini eh, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapatkan pahala dari Allah dan bagi penyampai dan pendengar yang mendengarkan juga bagi semuanya yang ikut aktif dalam acara ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahuwataala. Dan uh, kita akhiri Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astagfirullahu lakhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.